Ju kam të rrequr vërejtjen me një zjarr që flakëron, ku do të hidhet vetëm më i keqi, që ka mohuar dhe është larguar nga besimi. E do të mbahet larg ti, zjarrit më i devotshëm, që ruhet nga gjunahet, që e jep pasurinë e tij, duke pastruar veten dhe duke mos pritur shpërblim